А саме, становище в ній жінки, зокрема жінки матері. Уже на рівні звичайних спостережень можна зазначити, що українська жінка активніша, ніж інші. У громадському житті часом вражає своєю мужністю порівняно з чоловіками. Леся Українка, Теліга, Лятуринська, український фольклор – Дуже часто зображує ситуації, в яких жінка домінує над чоловіком, а то й побиває його заледачість. Саме до жінки-матері обернена глибока любов і навіть пієтизм її дітей впродовж усього їхнього життя. Навіть Україна найчастіше виступає під цим символом «Україна-мати», «Ненька Україна», що виражає характер патріотизму як відданості дітей-матері. У релігійному житті поширенішим є культ Богоматері, ніж Христа Богочоловіка. Ці фактори пояснюються матріархатним характером української родини, де практично вся ефективна влада належить матері, яка до того ж повністю бере на себе виховання дітей. Батько, на думку цимбалістого, стряє час від часу лише для покарання дитини. Тому вона, Індифікується головним чином із матір'ю, наслідуючи типові для жіночої свідомості норми поведінки, характер моралі, настанову до життя. Це дуже цікавий висновок, що відповідає загальновизнаній кордоцентричності української вдачі, її емоційно-почуттєвому характерові, втечі українця до малого гурту, об'єднаного теплотою взаємин. І з цим, до речі, узгоджується і відомий індивідуалізм наших співвітчизників, відносна байдужість до загальнодержавних інтересів, брак активної, агресивно-здобувчої настанови у широких масштабах, спілки до навколишнього світу тощо. Структура української родини впливає за цим балістим на пізніше ставлення українця до влади, оскільки батько найчастіше виступає як караючий чинник, не виявляючи до дитини ні любові, ні опіки, вона не в змозі приязно і довірливо ставитися до нього. Вкоряючись силі, дитина зовнішньо демонструє послуг, але внутрішньо бунтує, а то й ненавидить батька. Доростаючи, вона намагається як швидше вирватися під його влади. У дорослому віці людина повторює ту саму настанову, яка навіть посилюється, враховуючи, що влада чужа і деспотична. Вона завжди для українця насильство, якому можна коритися лише зі страху, а не з волі. Тому цілком природним є недовір'я, нехідь, ворожість до влади. Коли вона занепадає, майже неодмінною наступає анархія. Бо після смерті батька влади, сини матері України, Якмога довше намагаються не допустити, щоб хтось із них зайняв спорожніле місце. До інстинктивної ненависті до влади взагалі додається новий психологічний мотив, що спрацьовує на рівні підсвідомого. Рівність цінів однієї матері не можна порушувати. А тому найкраще, коли кожний, сам собі пан, і жоден не вибивається над іншими. Звідси глибоко закорінене в душі особливе ставлення українців до ідеї рівності. Мотив рівності, що пронизує українську психіку, підсилюється ще однією рисою матріархатної структури українського родинного життя. В українській родині після смерті батька сини діляться владою, бо тут ніколи не було звичаю або ж права передавати всю землю як неподільну спадщину найстаршому синові. Сини і навіть дочки, рівні між собою, отримують однакові долі. Ідея рівності, здавалося б, найблагородніша ідея, породжена людством. Але підіймаючись із темряви несвідомого, вона гасила часом світильник розуму своїх носіїв. Опановуючи психіку, ця ідея негативно впливала інколи і на історичну долю України, спричиняючи анархічні настрої і призводячи до неуміння встановити свою владу та втримати її. Наприкінці свого аналізу цимбалістий застерігає читача від абсолютизації його висновків, пропонує ставитися до них як до гіпотез,